God aften, der kommer vi på. God aften og velkommen til Fulderud her på Aarhus Studenter Radio. Programmet er hver tirsdag fra 20 til 21, tager et hurtigt billede af et emne, vi gerne vil lære noget mere om. Jeg hedder Signe Amtoft, og foran mig der står Kit Lenhardt. <coughs> så vi skal rømme sig lidt. Ja, det lyder, det lyder flot. Ja, og dagens emne skal vi introducere nu, og det er altså Røngden. Røngden. Det er lidt svært at sige. Men Ryng, det er også stave, kan jeg fortælle. Men ja, det er, det men det er et ide. spændende emne, som vi egentlig mest har valgt ud fra en, øh, en god kilde, eller en ekspert, som vi har fundet, <laughs> øhm, som, øh, som er, så er overlæge i diagnostisk radiologi på Hillerød hospital. Og det er Anne-Marie Amtoft. Og ja, til den skarpe, så er det Sine Amtoft, mor. Øh, Ja, jeg har været lidt nervøs øh, for at møde hende, sådan, øh, som nogen har den, når de møder nogen svigermor ja, på en måde. Det er måde. næsten Hæ, også det samme Vi er jo simpelthen et ægteskab <laughs> ja, herinde på lavet ud. Det er selvfølgelig er det nogle gange. Så jeg vil gøre mit bedste for øh, at stille de skarpe spørgsmål ja. til Sines mor. Og velkommen, Anne-Marie. Tak for det. Det var godt, at du kunne og være vores ekspert i dag i ryggen og, øh, og baggrunden. For, øh, for hvordan det er blevet udviklet Vi vil ikke for meget ned i, øh, i forskningen og i fysikken. Men, øh, men, øh, men vi skal i hvert fald høre noget om øh, Altså fordi alle kender jo et røntgen billede Alle ved jo hvordan det ser ud Og folk der har været på skitur har sikkert set det lidt oftere end andre ikke? Men øh, det, er, øh, det er i hvert fald øh, men, men, men der er jo nogen der har opdaget det her Og nogen har opfundet den her, øh, det her koncept med At man kan kigge i, øh, igennem folk på billeder og sådan noget og det skal vi finde ud af hvem har det ja. og, øh, og hvorfor og hvad det egentlig, hvordan man egentlig gør. Ja, og um, der er, er det også lidt farligt, og der er ikke noget med det også? Jo, og noget med det. skal med. vi også lytte Der er utroligt mange ting, vi skal lære, og det skal vi, efter vi har hørt Michael Kiwanuka med Bones. Bones <laughs> af Michael Kiwanuka. Det, ja. uh, det er altså et dejligt sagt, synes jeg. Du lyder til Pula ud på vores 98,7 eller AASR.dk. Det handler om ryggen. Lige præcis. Og uh, vi har en ekspert i studiet, som uh, skal fortælle os alt. <laughs> så meget, så meget som det nu kan lade sig gøre, og som vi kan nå på øh, ikke så lang tid. Men øh, vi har altså Anne-Mette fra Hillerød Hospital. Anne-Marie, Anne undskyld. Ej sagde jeg også Anne-Mette før? Nej, det sagde Anne-Marie før. Okay, så altså, det starter godt. I hvert fald, så er du også ekspert i dag, og velkommen igen. Tak. Din fascination for rynken, hvordan startede den? Øhm, den startede faktisk allerede, mens jeg læste. Øhm, jeg synes altid, det var enormt hyggeligt, når vi havde sådan nogle små seancer i røgtenundervisning at komme op på røgtenafdelingen, fordi der var så hyggeligt, fordi der var altid meget mørkt. Og så var der sådan nogle skærme dengang, hvor man øh, hængte billederne op. Og det var så en meget hyggelig belysning. Øh, jeg tænkte, det var vildt hyggeligt det her. Øh, og mange af mine kolleger, øh, mine, altså studiekammerater på det tidspunkt, synes det var død, sygt simpelthen. Men det, jeg, det fascinerede mig også det der med, at man kunne se nogle ting på de der billeder, som andre ikke kunne se. Så jeg, sådan, jeg havde sådan, den, den var tændt lidt, den glød. Og da jeg så fik mit allerførste job, det var på kirurgisk afdeling på Faxe sygehus. Det var sådan et lille bitte bitte sygehus, hvor øh, alle gik ud og ind imellem hinanden. Og der var en røntgen overlæge, som var sindssygt dygtig og sindssygt inspirerende og en meget, meget rar mand. Og, øh, han, og jeg var imponeret over hans kæmpe viden. Og så sagde han, det bliver man nødt til at have, når man er ryggenlæge, fordi man skal kunne alle specialerne. Og så tænkte jeg, det lyder sgu spændende, det her. Og så, øhm, så var jeg så et på på Faxe, og så på et tidspunkt ringde en af mine tidligere kolleger og sagde til mig, jeg ved, du altid har været sådan lidt skabsradiolog. Vi har en ledig stilling her i Slagel, så kunne du ikke tænke dig at prøve at komme. Og da jeg havde været der i tre og en halv dag, så tænkte jeg, det er det er simpelthen bare lige mig. Det var sådan, det skal være. Ja. Hvad var ja. det helt præcist, der gjorde, at du tænkte, det er lige dig? Det var for det første det der med, at man er nødt til at sætte sig utrolig meget ind i alle specialerne, så man bliver ikke så enøjet. Uh, samtidig er det også lidt blæret at kunne se noget på billederne, som andre ikke kan se. Og uh, sådan den, der, uh, den der gråtoneskala, som man lærer utrolig godt at kende, Øhm, og nu var der også nogle meget dygtige nogen dernede, som i, i, øh, ret hurtigt kunne sætte mig ind i. Altså, som, men man skal have, man skal, dels skal man have, have sådan lysten til at stå og kigge i noget, der først er meget rodet ud. Og så skal man have det, der hedder en billedbegavelse. Man skal have øh, en bestemt måde at kigge på tingene på. Og hvis man har det, så elsker man det. Hvis man ikke har det, så hopper man fra. Og så er det bare irriterende. Så er det mudder. Så det var et ja. stort råd, ja. ja. har, har du prøvet nogle, nogle gange at stå og så kigge på et billede og bare være sådan, det her det ud? Ja, det har jeg, og det prøver man rigtig mange gange. Prøver du stadig det? Det prøver jeg stadig. Det gør jeg. Og ja, man tænker, hvad i himlens navn er det her? Men så er det selvfølgelig klart, at erfaring gør jo, at så, så, det er jo også en af de ting, man lærer. Man går struktureret til værks. Øh, man, man, selvfølgelig ser man billede som en helhed. Men er man ude i den der med, man ikke lige kan se, hvad det handler om, så bliver man nødt til at tage sine, sådan grundredskaber frem. Der nu finder du de enkelte organer. Nu finder du ud af, hvad er det for en organ, der ser sygt ud? Hvorfor ser det sygt ud? Osv. Så det er sådan en, en lang proces. Og det er så det der, når man så når frem til forhåbentlig det rigtige, eller i hvert fald noget, der ligesom nærmer sig virkeligheden. Så det er en kæmpe tilfredsstillelse. Det er sådan et uh, detektivarbejde. Meget, ja. Sådan lidt Dr. House. <laughs> det kan <jeg> gøre lidt. <laughs> ja, han er nu lidt speciel, vil jeg sige. Ja, okay. <laughs> hvad er det for en... Uh... Hvad, hvilken, hvilken kropsdel er bedst at se på? Altså det har jo fra starten af været knoglerne, fordi at øh, hele, hele røntgenbilledets øh, hvad skal man sige, natur går ud på, at man har en film, og så sender man nogle røntgenstråler ind igennem noget væv. Og det væv, der absorberer flest røntgenstråler, øh, altså hvis, man, hvis alle røntgenstrålerne gik igennem, så ville filmen blive sort. Men i og med, at der så er væv, der har forskellige absorptionskoefficienter, som det hedder, så kommer der forskellige gråttonenskalaer over på filmen, altså de stråler, der går igennem vævet. Så sådan nogle, som knogler, de absorberer jo næsten alt. Det vil sige, at de står knivskarpe, de og de er helt hvide. Ja, men, men og der kan man sige, at den, den konventionelle røgning, den gamle røng, med, hvor man har et røgnrør, og man tager et billede, der var knoglerne et langt stykke hen ad vejen, det man primært brugte det til. Men ved du hvad, jeg vil faktisk gerne lige afbryde her, fordi jeg tænker, at, øh, at vi skal tale om det lidt senere jo. Fordi vi skal jo høre mm. mere om, hvordan netop at lyset det går igennem, og man kan se igennem folk. Men først så skal vi også lige høre om, hvem der, øh, hvem der sådan opdagede, alle de her, at man kunne alle de her ting. Og, øh, og øh, det skal vi efter en, øh, en lille sang, og øh, så vender vi tilbage med øh, lidt mere om ryggen. Stort bifald til Kashmir for Rocket Brothers. Rocket Brothers, her i en live-udgave. I ud på lovet på Årestudenterradio 98,7, som du lytter til lige præcis nu. Eller på ASRTK. Men der ved du måske nok, hvis du sidder. Alle mulige steder. Så du måske høre hører du også, også lige nu. Og det er vi glade for, ja. fordi at, øh, dagens emne er jo meget spændende. Ja. bruge et kraftigt udtryk. <laughs> og, øh, og det er især fordi vi har en stud som ved alt muligt om emnet, som er øh, røgten. Og øh, røntens historie. Ja. Og det er egentlig det, som øh, vi skal snakke om nu. Hvordan fandt man ud af, at der var noget, der hed ekstråler eller røntensstråler? Ja, hvem opfandt røntgen? Æm, nu skal vi starte med at sige, at det er ikke noget, der blev opfundet. Oh. Røntensstråler blev opdaget. Opdaget selvfølgelig, ja, ja, det er klart. Men det, Vilhelm Kohn havde røntgen, han, jeg vil, jeg vil lige sige, i slutningen af 1800-tallet, altså fra 50'erne og frem og så til begyndelsen af 1900-tallet, der var der en kæmpe interesse for ioniserende stråling, som det hedder, sådan, samlet på et. Alle de radioaktive jordarter, og øh, det, det, der var mange, der forskede i det, og det var ukendt land. Øh, så, så der var mange, der forskede parallelt, øh, også i noget, de ikke rigtig vidste, hvad var. Blandt andet øh, Røntgen, Wilhelm Conrad Røntgen. Han øh, var en elektromand. Han var mere inde i elektricitet og elektromagnetisme. Men så opdagede han, at hvis man satte kæmpe spænding øh, over to poler, så kom der nogle stråler, som man ikke kendte noget til. Øhm, og dem kaldte han så X-stråler, X-rays. Øhm, det hedder det stadig i dag, det er egentlig meget sjovt. Ja, på, ja, på, engelsk. på engelsk. Ja, på engelsk, ja. Ja, det er rigtigt. Han, han, øh, han sad og rode i sit laboratorium med sin øh, polonium og øh, sin vismut, og, opdagede, og det er, og hvis, er radioaktive stoffer? Er radioaktive eller radioaktive stoffer. Og hvis han satte sin hånd imellem de her stoffer og så en film, øh, og lod den sidde til strækkelig længe, så blev filmen aftrykt på, på, øh, undskyld, håndens aftryk ja. komme over på filmen. Øh, og det gjorde han så i meget lang tid, og så en dag så kaldte han på sin kone, <laughs> som hedder Berta og sagde, at nu skulle hun holde sin hånd ind, og så ville han give den et ordentligt knald med øh, højvolt, Øh, og så blev hendes hånd, som det første røntgenbillede, øh, frem, fremkom så. Okay. grund til at sige din opdagelse, det er, at han var faktisk meget tvivlende og meget nølende med hensyn til at modtage den Nobelpris, som blev ham tildelt, fordi han mente ikke, at han havde opfundet noget. Han havde opdaget noget, som hele tiden havde været der. Ja. Uh, og uh, en lille sjov ting i historien er så forskellen på den europæiske, uh, hvad skal man sige, intelligensia og den amerikanske mere økonomisk tænkende var, at William Rønken, han bad aldrig om at få, uh, hvad hedder det, uh, eneret, hvad hedder det, patent. patent. Nej, ja. patent. Øh, på sine røntgenstråler. Så dem snubbede Edison. Ja, det var en anden. Han. <laughs> han var opfinder, ikke? Han var amerikaner og opfinder ja. og, og hvad hedder det? Elektromagnetisme og glødelamper og alt det her ting. Det var ja. smart. Så han nappede lige røntgens patent. Så det, egentlig, det, det gjorde... var det er måske også derfor, at det ikke hedder røntgenstråler, udover at det kan være lidt svært at udtale, men det er måske derfor, at det hedder X-rays, fordi ja. at øh, you never know. i USA, fordi at der anerkender man ikke rigtigt at det var ham røntgenstråler i flere lande. Men han ja. ville jo ikke selv give navn til de her stråler, han synes. Nej. Ja, var. Han, han, var jo, han var jo en typisk øh, hvad skal man sige, aristokratisk øh, akademiker, ikke, som gjorde det, fordi at han syntes, det var vildt spændende, og ikke for ligesom at få den her ære selv. Men han endte dog med at modtage sin Nobelpris. Okay. Som, modvilligt? Modvilligt, ja. Mm. Så øh, det var sådan, hvad kan man sige, selve røntgenstrålingen. Men hele det der arbejde, der var omkring øh, ioniserende stråling og radioaktive stoffer, der var... Vores medsøster, Madame Curie, er jo en af de aller mest førende. Og ja, jeg synes, hun er så sej. Hun, hun er rimelig cool. Ja, hun, er, hun var polsk, øh, vokset op i et fattigt øh, husmandshjem, men havde jo den her intelligens, som ikke kunne holde hende fra at, øh, at fikle med tingene. Og på en eller anden måde lykkedes det trods alt at få skrabet nogle penge sammen, så hun endte med at kunne komme på Sorbonne og studere, mm. hvor hun som mit herr, Curie. Pierre. Ja, jeg skulle øhm, lige så sige, at Curie, det er jo ikke et postnavn, men, men, men selvfølgelig er hun blevet gift. Det gjorde man jo dengang, med to hun, navne og sådan noget. Det er Hun var den første kvinde, der fik Nobelprisen, 1903. Ja. Og den første person nogensinde til at få Nobelprisen to gange. Så den fik hun så i 1911. Ja, ret sig. Og hun, øh, hun gjorde det, at hun isolerede radium ud fra ugeren også. Uh, og det er jo så det, man bruger til, har brugt til behandling, altså kræftbehandling, når folk bliver strålebehandlet. Så er det jo radium, man bruger til det. Uh, eller gjorde i hvert fald. Nu har man sådan andre isotoper, som man bruger. Men, okay. men, uh, men det var sådan Marie Curie's uh, opfindelse. Ja, og så må man røntgen, sige, at hun døde af leukemi ja, og havde mange røntgenskader, men hun fødte to helt normale børn. Ja, det er egentlig ret vildt, ja. fordi jeg har også læst noget med, at det først for sådan relativt få år siden, at man, kunne, at man kunne nærme sig hendes nogle bestemte journaler, hun havde taget, eller sådan noget, fordi at, at de var simpelthen så radioaktive, og alligevel så formåede hun har få to helt normale børn. Ja, det jo. og den ene blev en så også forsker i fysik. Ja, hun har også modtaget den ja. Nobelpris, pris. Ja. Har hun det? Ja. Ja, ikke i kan derovre i ved, <laughs> ja, okay, ja, Vi øh, det var lidt om om Røntens historie og hvordan det, blev, hvordan det blev opfundet og altså med med herr Röntgen som hed William, Wilhelm Vilhelm <laughs> som øh, ikke Alfred Vilhelm, som jeg troede. Wilhelm Konrad. Wilhelm Konrad. Lige Og han sige. stak sin kones hånd ind og tog et et billede. Og vi kom lige lidt kort ind på før hvordan det er at øh, at det egentlig øh, Lad sig gøre, men jeg synes, vi skal høre lidt mere om, hvad der egentlig er, der sker sådan Og hvorfor det er, at man kan se nogle bestemte ting på det her ryggenbillede Det skal vi, efter vi har hørt en mand, som har dødesjubileum i dag Jimi Hendrix, døde for 42 år siden i dag Til det l til til til sige Nu skal vi have med på. Place Og her stopper vi Jimi Hendrix Rest in peace Rest in peace, 42 år siden døde han i dag det er bare lige en lille bonusinfo her fra Polad for studenterradio. Eller skal det jo slet ikke handle om Jim Hendrix, Nej, på påmøde? Nej. Overhovedet ikke. Nej. Det handler jo om noget helt andet. Det må <trykker> man sige? Røntgen. Med mindre han engang er blevet rinken fotograferet. Det er han sikkert. Har han trø time, jeg, tror ikke han er der var meget på hospitalet. Ja. <laughs> det ved man ikke. Det gjorde måske ting. Ved, ved. Det vil. Det har i hvert fald en gæst, som er overlæge i af, hvad hedder det? Diagnostisk radiologi. Anne Marie. Ja, hele hospitalet. Ja. Nu har vi snakket om de forskellige ting, hvem der er opdaget røntgen ikke opfandt øh, ja. ja jeg har lært noget <laughs> og, øh, og nu skal vi øh, snakke om, øh, om selve røntgenfotografiet og vi har været lidt inde på det men før vi, vi stoppede der dig, fordi at det skulle vi gennem til nu hvordan man ser øh, hvordan det ser ud på sådan en røntgenfotografi og hvordan det hele foregår kan du forklare lidt om det Marie ja øhm, som sagt så er der sket inden for de sidste 20 år er der sket en meget stor udvikling i røntgenapparatur det har blandt andet også noget at gøre derfor, at man nogle gange ruder lidt rundt i, hvad hedder specialet egentlig? Hedder de, nu, nu hedder flere og flere tidligere røntgenafdelinger hedder en billeddiagnostisk afdeling, fordi der er kommet nogle apparater, som ikke er, bruger røntgenstråler. Ja. Men øh, for at vende de røntgenstråler, de mere klassiske røntgenbilleder, det er som jeg siger, at man, man, man har, man har en, et røntgenrør, hvor der er en plus- og en minuspol, så sætter man højspænding op over, og så fyrer minuspolen elektronerne af, som så kommer over imod pluspolen, og i den nedbremsning, den, den, den foretager, når den rammer, så frigøres der noget energi, og det frigøres som røntgenstråler. Så, så det er sådan, at man har et højspændingsrør, som får spænding, selvfølgelig kun er det, når man starter det, så har man placeret patienten, og den del af patienten, man gerne vil tage foran en film, og så har man så høj en spænding, at eksponeringstiden er meget, meget kort. Jo kortere eksponeringstid, øh, jo færre stråler. Og må lige høre igen, hvad var det eksponeringstid da? Eksponering er simpelthen den tid, blinden er åben, ligesom på et ganske almindeligt kamera. Okay, yeah. ja, godt nok, sådan en lukketid. Ja, du bliver eksponeret for røntgenstråler. stråler. Ja, okay. Så, og det er sådan, hvad kan man sige, på grund og det måde, det gøres på. Som vi snakkede om før også, knoglerne har altid været det allerbedste. Bløddelene har tit bløddelene, og det er alt det andet faktisk, har de tit været et stort problem. De volder problemer, fordi de ikke absorberer så mange røntgenstråler, som knoglerne gør, og derfor tegner de sig ikke så klart og tydeligt. Det bliver mørkere og lidt mere skyggeagtigt. lidt mere en hel vifte af gråtonskæle, mm. som wobler ud og ind mellem hinanden. Fifty shades of grey. Præcis. Jeg stod, at og tænkte på det. Ja. Så derfor så kan man sige, at, at primært har det været knogler, men man har selvfølgelig... Altså luft har også... Det absorberer jo absolut intet. Og det vil sige, at der, hvor der er kulsort inde i organismen, der er der luft. Okay. Så man kan altid se luftrøret, for eksempel. Ja. Det står som sådan en, en sort søjle en sort. ned midt i det hele, ikke? foran rygsøjle, knoglerne for eksempel. Ikke? Og grunden til, at man så ikke må spise noget, før man får taget sådan en rygge fotografi, det er for, at det... Det bliver også mudret at se på, eller hvad skal man ikke? Nej, det er kun til bestemte undersøgelser. Der er oh. ikke sådan generelle ting. Der er nogle undersøgelser, hvor man ikke skal spise noget. Det er som regel, hvis man skal have noget kontrast. Eller... Nu kommer vi ud i det lidt mere specifikke, vil ja. jeg siger. Jeg vil faktisk gerne lige høre, fordi at jeg, jeg har nemlig hørt om det der kontrast. Og man ved jo godt, ligesom, hvad kontrast i et billede er. Men at drikke kontrast er noget, man gør, når man skal have tåret i en billede, når du skal have taget røntgenbilleder af dit tarmsystem, for eksempel. For at man så kan se, hvor er det, tarmene ligger, så drikker man noget kontrast, som er højabsorptivt, det vil sige, som bliver fuldstændig kridhamrende hvidt på billederne, fordi det absorberer alt, alle røntgenstrålerne. Så kan man sådan se sådan en, det ligner sådan en kilometerlang orm, <laughs> øh, som så er hvidt kontrast i tarmsystemet. Hvad er, det, hvad er det lavet af sådan noget kontrast? Det er lavet af, af hvad hedder det, baryt, som, som er. også er en Grundstof af en eller anden art. Okay, jeg ja. hør, at det smager modbydeligt. Ja, man har prøvet at putte lidt pøvmyndig i, og sådan noget, <laughs> men jeg tror det ikke det. Er, jeg har aldrig selv prøvet det, må jeg sige om. Man kan også give det, der hedder intravenøs kontrast. Okay. Hvor, og det er jodholdigt. Det sprøjter man ind i blodårene. Øh, og jod det er også Det vil sige at øh, Så det er også hvidt. Så der, hvor der er blod eller blodåre i kroppen, det bliver så hvidt når man har givet intravenøs kontrast. Okay. Men nu er vi sådan lidt længere fremme, fordi der er vi mere over i den næste som siger, udvikling af røntgenapparaturer, nemlig CT-scannerne. Men grunden til, at man gerne vil have de her tarme eller over fuldstændig oplyst, er det for, at man skal se, hvordan de ligger, og, og se, hvis de nu er knudret sammen? Eller det er det? Er, ja, altså det er, er der passage? Ja. Er, har man tarmslyng for eksempel? Er tarmen lukket af? Jamen, så kan man se, så stopper kontrasten der, og så er det der, man skal ind og skære, ikke? Ja. Øh, Eller er der hul i tarmen? Løber kontrasten ud af tarmsystemet? Øh, maven er hvid? Øh, ja. Ja, ja, eller så, så bliver den sådan lidt gråhvid, så bliver det blandet med, men altså, ja. Mm. Øh, <laughs> Æh, <laughs> eller man kan også se på de omkringliggende organer, fordi dem kan man bedre se sådan udtegnet eller udstandset, hvis du har noget, der ved siden af, der er fyldt med kontrast. Noget, der er helt mørkt. ja. I, ja. ja. Så det har mange funktioner. Kan man bruge, altså nu, jeg, jeg forventer tit, tit røntgen med sådan noget med brækkede lemmer, og nu vi har vi været på skiferie og set billedet, der er blevet taget af mit helt sindssygt ben og sådan noget, ikke? Altså, hvad, hvad kan man ellers, er der, er der andre ting ud af, nu siger du, man kan, man kan bruge kontrast til at se, hvordan tarmsystemet ser ud og sådan noget. Bruger man nogensinde røntgen til at kigge på andre ting med de, med de indre organer og sådan noget, altså sådan noget lever og lunger og sådan nogle ting? Ja, lunger, det har man altid øh, kunne gøre, fordi at der er så meget luft i lungerne, at ryggenstrålerne går igennem, men de små, øh, altså de små tætte øh, ting, som så er i lungerne, træder så tydeligt frem. Så det, som en kraftknude, ja, eller ja, hvad det kunne være. Ja, for eksempel. Ja. Så der har man altid brugt almindeligt det, der hedder konventionel røgning, hvor man bare tager et billede på op imod en røgenblad. Bloddelene har altid voldt store problemer før i tiden, men efter man opfandt, det var en opfindelse. CT-scanneren, <laughs> øh, hvor at man, øh, det er et meget, meget kompliceret øh, computersystem, som gør, at man får øh, aftegnet øh, og det indre organer fuldstændig eksakt. Og det er sådan, kan man sige, den tidsalder, vi lever i nu, det er ct scannerens tidsalder. Så er, er røntgen egentlig i virkeligheden sådan lidt outdated? Nej, det er det ikke. Man bruger det stadigvæk på skiferier. <laughs> øh, man, altså, man bruger rigtig, rigtig meget, især lunger og knogler. Ja. Det er, det er stadigvæk det, man bruger, hvor, hvor, hvor man kan sige, at det faktisk er den primære undersøgelse, den bedste undersøgelse, i første omgang i hvert fald. Okay. Og CT-scanneren, det er altså det er den box, man bliver kørt ind i, er ja, det rigtigt? Ja. Så den kan blive fotograferet hele vejen rundt? Ja, det, det er simpelthen et, et, et roterende røntgenrør, ja. som har øh, receptorer hele vejen rundt. Så det kan blive ja. 3D? Ja, ja. Det, det, det synes jeg, vi skal... skal vi ikke høre lidt mere om det, lige om lidt, det synes jeg... Først, så skal vi lige høre Amy Winehouse med uh, Back to Black. Back to Black med Amy Winehouse. Og du uh, lytter til... Ja, Rest in Peace. Vi har lige en kl. 27 yeah. uh, going her. Vi um, spillede lige Jimi Hendrix, som også var død der. Men det handler jo om røgten i dag. Derfor var Black Back to Black måske meget... Uh, Ja. Meget passende. Der er noget sort og noget 50 Shades of Grey og sådan lidt af hvert. Men uh, det <laughs> handler i hvert fald ordentligt. om jamen, det, det, vi, uh, vi kudsrefererer som, uh, som helt sindssygt. Ja. Vi fik lige rundet CT-scanneren, ja. inden vi, uh, vi satte Back to Black på. Fordi det, har jo også, det er jo også røntgenstråler, som den uh, bruger, eller men... Hvad ja. kan man sige? CT-scanneren, det var det sådan en... Da, da, da den blev opfundet, så var det et kæmpe kvantespring inden for Diagnostik. Ja. For pludselig kunne man se bløddelene. Man kunne lave snitdiagnostik på den måde, at man kunne simpelthen skære et menneske ud i skiver og se det hele minutiøst igennem, selvfølgelig fra første generation til den generation vi har i dag, som måske er 30. 40. 20. generation er der jo også sket en kæmpe udvikling øh, men, men Hvornår det var det ligesom... den første stemning? Ja, nu får du mig nok lidt, men øh, i, i slutningen ah, af 60'erne begyndte man, øh, der, der havde, man hjerne, man, havde man lavet de første hjerne ct ja. øh, hvor man kun havde, og det var en maskinebestørrelse med det her rum, og så var der sådan en lille bit hul, lidt ligesom de gamle fjernsyn, ikke? så var der sådan en lille hul, hvor man lavede hovedet ind, og så øh, kunne man så øh, scanne hjernen i nogle snit, og når man ser billederne i dag, så får man det mundret, men, mm -hmm. men det er klart, at det har været et kæmpe skridt på vejen. Det, der var problemet med ct scannerne i de første mange generationer, var, at der var ekstrem høj dosis. De blev bygget som øh, et roterende røntgenrør, og hvis man kan forestille sig et relativt primitivt rør, fordi det må ikke veje for meget, i og med, at det skal kunne rotere hele vejen rundt, og så skal der sidde nogle receptorer på den anden side, som skal gribe... Øh, de stråler, der når igennem, og samtidig regne dem om til billeder, øhm, så, så skal der altså rigtig, rigtig meget til. Og med hovedet, der skal de igennem hjerneskallen, og, øh, som jo er meget har observativ af, af røntgenstråler. Ikke? Så det er altså ikke helt ufarligt? Det er bestemt ikke ufarligt. Øhm, hvis vi taler statistik, og det skal man jo aldrig helt stole på, men hvis vi <laughs> taler statistik, så siger man, en ud af tusind cancer er røntgeninduceret. Så det vil sige, at en ud af tusind tilfælde af kræft, det er simpelthen skyldes, skyldes røntgen? Ja, det er okay. lidt. Ja. Og, og der kan man sige, at, at det, det selvfølgelig igen, det er meget statistik, ja. og det er ekstrapolering ud fra bitte, bitte små tal til kæmpe store tal. Så det skal selvfølgelig tages med et grænsal. Og man skal ikke være bange for at blive røntgenfotograferet, for det første kan man sige i dag, er især CT-scannerne, Øh, deres dosis er under en tiende del af, hvad de var i starten. Øh, plus at billederne er øh, simpelthen så gode, at det er nærmest som en anatomisk model. Og så kan man jo sætte det op imod, hvor mange bliver så reddet af at blive og Så er det måske det værd i sidste ende. Helt klart. Det vil jeg sige, at, at der er ingen, at man skal ikke være bange. Der er altid en, det vi kalder, der er altid en god indikation for en undersøgelse. Alle røntgenundersøgelser bliver visiteret af en røntgenlæge, som vi har jo noget mere viden omkring stråleskader end hvad skal man sige, en almindelige læge, fordi det er det, vi arbejder med. Og vi sidder og ser på hver eneste henvisning og vurderer, om den er indiceret. Så det er faktisk ikke noget med, at man bare lige går op, ligesom at man går ned og får taget et pasfoto, så går man ikke bare Nej, lige op og får taget et røntgenbillede? det gør man ikke. Og, og alle, alle undersøgelser bliver overvejet. Så, og det, så der er altid en indikation. Og derfor så skal man sige, at jamen, hvis der er en indikation, så skal man også have lavet undersøgelsen. Ikke? Det er det der kost-benefit hele tiden, ja. man er nødt til at tænke på. Hva, hva, nu, når du siger, at altså, nu er det ikke fordi, at vi fokuserer på et muligt negativt, nu bliver jeg bare lige lidt nysgerrig, fordi du sagde, det der med en ud af tusind, øh, som, som man... Altså, måske hvis statistikkerne passede. Var, var en, var det, er det så for eksempel, hvis man har øh, netop... Har haft en anden sygdom altså, øh, Eller er det meget Røntgenlære der får det meget <laughs> ja, altså Det man kan sige det er at der er to forskellige typer Røntgenskader ja. Den ene er der handler om Hvor meget dosis får du det er at hvis du bliver ved med at bestråle det samme sted igen og igen og igen og igen, så får du en skade på grund af den længerevarende og og den høje dosis man akkumuleret har fået. Så der der hedder de deterministiske de skader. Så er der dem der hedder de stokastiske skader. Det er et røntgen, en røntgenstråle kan gå ind og ramme et gen og skabe misdannelser hos Og det moster, kan man ikke vide, eller... før man gør øh, det. Gerne, Nej. Og, og det er selvfølgelig at er afhængigt af dosis, fordi jo flere stråler, der er jo større risikoen for, at de rammer et gen. Men, men principielt er det kun én eneste stråle, der skal ind og lave en fejl. Så, øhm, og der kan man sige, nu spørger du ryggenlærer. Ryggenlærer i gamle dage de havde jo, deres hænder var fuldstændig ødelagt, fordi de stod med hænderne inde i strålebadet. Øh, øh, jeg har selv, selv fået skiftet min højre øjenlinse, fordi den er blevet ødelagt af røntgenstråler. Der er mange røgner i min alder, og som er ældre, som især i det højre øje, har fået en ny linse. Er det, fordi man står og kigger? Der? Nej, det er, fordi at man, man står som regel med højre side. Nu gør man det ikke så meget mere. Men da jeg var ung, der stod vi meget inde og lavede de der, der gennemlysningsundersøgelser. Og så stod man med apparatet på højre side. Og så fik man altså den spredte stråling lige ind i øjenlinsen. Og de to mest sårbare organer, for røgnestråler er øjenlinserne, og så øh, reproduktionsapparater, altså gonaderne, ovarierne og testiklerne hos mænd. Okay. Det er de Der fik mest. vi lige alle, øh, alle de medicinske termer for... Øh, jeg forstår ikke øh, Det er testiklerne ja. hos mænd og ja. øjne. Og ja, ovarierne, er så ikke stokke. Det er ja. godt. Okay, ja. ja. Ja, så det er hvad, skaderne. Hvad gør man så for at forhindre det i dag, altså også med patienter, når man kommer ind? Hvad, hvad gør man for, at de ikke bliver bestrålet på de her følsomme steder? Men øh, for det første afdækker man... Øh, Både æggestokkene og testiklerne. Hvis man, altså, og, det, og det er jo meget sjældent, man skal have dem med i billedet. Æggestokkene er lidt udsat, fordi de ligger inde i maven. Og skal man have lavet en CT-scanning, så, så er det altså vanskeligt at undgå dem. Så, så de, bliver nok, altså de får sådan lidt mere, end testiklerne gør, fordi de ligger jo udenpå, så de er nemmere at afskærme. Øh, men man afskærmer man sørger for, at man forbedrer apparaturet. Øhm, sådan så, at det giver mindre og mindre dosis. Og vi er nede i altså øh, Man kan sige, hvis, da man startede med at lave øh, krop-CT-scanninger, der gav en... Enheden hed, hedder millisivert. Der gav en scanning af brystkasse og mave. Det gav 25-30 millisivert. I dag giver de måske 5. Okay. Så man, man forbedrer apparaturet hele tiden. Ja. Og så sørger man for, at folk de ikke får unødig stråling. Og det, man afdækker med, er det blytæpper? Det er bly at der kan strålerne ikke komme igen. Ja. Ja. Lad os høre en lille sang, og øh, derefter så skal vi høre lidt om øh, noget pres, der er på, øh, på lærerne nogle gange, fordi det er også altså mennesker, der sidder og kigger på de her billeder. Først efter Rasmus Nør. Hos min lille arkitekt er Rasmus Nør, som øh, som Keith ikke lige var forberedt på, tror jeg, den her sang. Jeg synes, den er så hyggelig. Dejligt, altså det er da ikke det. det, er det. Øh, du lytter til på. Ud på Aarhus Studenteradio 98,7 eller aasr.dk Vi har faktisk lige, det kan jeg give sådan en lille service-info her, at vi har vi snakker om røntgen i dag, og har lagt et, et lille billede ud på vores øh, Facebook-side af det allerførste røntgen nogensinde, så hvis du har lyst til at, øh, at se, hvordan det ser så, så kan du også altså gå ind på... Øh, www.facebook.com/pull-out ja, og, øh, og vi kan måske også lige nævne, før det er for sent, at vi glemmer det, at øh, vi har fundet ud af, hvordan man podcaster på iTunes. Yeah. Så hvis I ikke har hørt det her program, eller først lige er kommet ind, så, øh, så ja, der er der altså håb. Der er, du kan høre håb det. forud. Du kan stadig noget det senere, at høre. og vores gamle programmer også. Yeah. Men lad os komme tilbage til vores emne, yeah. før tiden øh, løber fra os. Det gør jo nogle gange. Og det er røgten, det har du lige sagt. Og øh, vi har været igennem alt muligt teknisk og øh, historie osv., men øh, nu kunne vi godt tænke os at snakke med vores ekspert, Anne-Marie, om øh, det pres, der kan ligge på røgtenlærer, fordi jamen, man tror jo, at på øh, burde se alt på de her billeder, men, øh, men gør man nu også det, og hvordan har det med, man med, hvis man nu overser noget? Øh, vi håber selvfølgelig, at vi ser alt, og vi, øh, men det gør vi jo ikke. Og det er det, at mange gange så er man i en meget presset situation, altså især sådan, i de akutte situationer, der står en kliniker, en kirurg eller en mediciner med en meget, meget syg patient, øh, og de kaster så deres sidste håb på røntgenlægen. Si lige, hvad han fejler, så jeg kan gøre noget. <laughs> og, og man, er, altså man er meget ofte udsat for ligesom at være den sidste port. Uraklet, der der. Ja, der. præcis. Uh, Dr. Um... House, der <laughs> står der. Det er mit anden reference til ham, men jeg kan så altså godt lide ham. Ja, vi kan godt lege Dr. House. Nej, ja. men, men det, det er faktisk meget stort pres. Plus, at um, efterhånden, som uh, billeddiagnostikken bliver større og større, der bliver flere og flere billeder at kigge på. ct scanning var oprindeligt 10 billeder, hvis man tog en CT af brystkassen. I dag er der måske... 1200 billeder, fordi man har meget meget smallere snit, man har meget bedre opløsning, så det er rigtig rigtig rigtig mange billeder, man skal kigge igennem på kort tid og især hvis det er akute situationer, og man netop har den her stærke kliniker man kan overse ting. Det kan man. Øh, der er ved gud ikke nogen, der gør det med vilje, og der er ikke nogen, der er mere kede end røgnelig, selv. Så man øh, burde have rigtig gode forudsætninger for at se, nu når der er kommet så gode billeder, men alligevel, så øh, kan de her udstyr også spænde ben? Fordi ja, fordi der, der, der stilles meget... så også større krav. Ja. Ikke? Altså man forventer at se de helt bitte, bitte små ting. Ikke? Og, det, øh, altså, og, og man ser meget, det gør man bestemt, og jeg vil sige, at Øh, samarbejdet mellem klinikere og røntgenlæger er i dag meget, meget bedre, end det var, for, for, da jeg startede for 20 år siden. Og måske, når du siger klinikere, så, så mener jeg min... en, en kirurg eller en okay, ja. eller Altså dem, der står ude i, i, i afdelingerne, hvor patienterne kommer ind og er, er lægen øh, på kirurgisk afdeling eller lægen på, skade, på skadestudende medicinsk afdeling ja. eller Ørneshalslægen. Og, og der, det samarbejde, man har i dag, er øh, meget, meget veludviklet i forhold til for 20-30 år siden, hvor men røntgenlægen var nærmest sådan et, et røntgenapparaturs forlængede arm. I dag, der stilles der kæmpe store krav til røntgenlægens viden også, fordi man er nødt til at kende alle specialerne. Og selvfølgelig kan man ikke kunne alle specialer lige så godt som en, der er speciallæge i lige netop det enkelte special. Men man er nødt til at kende sygdommene, og derfor så er stilles der meget, meget store krav til en røntgenlæge i dag. Øhm, og, og derfor stilles der også store krav til samarbejdet. Men har man overset en ting, altså man kan sige, med, med ryggenundersøgelser, der kan man jo en, få en anden til at kigge med. Og det gør man som regel også. Ikke? Altså, selvfølgelig er der undersøgelser, hvor man ikke spørger i tvivl, men man vil jo gerne frem til det rigtige. Og har man, er man i tvivl, jamen, så snakker man kollegerne imellem. Men nogle gange står man alene, og, og, det, og det er et stort pres. Det er et stort pres, fordi man også ser fortvivlsen hos den her kirurg. Ja. som gerne vil ind og skære et sted. Hvordan har du det, det når, du du ser ser sådan, når du ser... Sådan, hvad tænker du, når du ser på for eksempel en forsider BT? Eller sådan, så der er sådan noget, yeah, nu kan du selvfølgelig måske ikke identificere dig så meget med sådan en Jørgen E-type. Nu kan jeg se, der er nogen, der har været virkelig sjove at skrive penislæge på, på bordet herinde i radioen. Men, <laughs> men, men, men hvordan, altså, sådan, når du ser sådan noget lægesjus, hvad tænker du så? altså øh, man læser, Jeg læser som regel, at altså, selvfølgelig er der nogle af de der fuldstændig... Nu har jeg jo ikke nogen dokumentation selv, men der er nogle læger, som ikke altså en helt fyldt med samvittighed, ikke? Og man må sige, der er brødne kar i alle fag. Men når man læser nogle af de der historier, hvor jeg godt kan se det fra patientens side, altså jeg kan godt se, ej, hvad havde det været rart, hvis det her var blevet opdaget for to måneder siden? Men jeg kan også godt se, hvorfor er det det ikke er blevet opdaget? Og, og, det, og det er jo ikke fordi man dækker over hinanden, men det er fordi man ved for det første, hvor vigtige oplysninger er, hvor forskellige symptomer kan være. Altså man gør jo ligesom en, en det er jo ligesom en mekaniker der får en bil ind og den vil ikke starte. så kigger han først på. Jeg ved ikke tegning. Eller hvad det. Der er jo sådan nogle ting, der ligger lige for, med nogle bestemte symptomer. Ja. Ikke? Og, og, og det er jo dem, man går efter først. Og, og så, så har man ikke lige set det, der lå øh, et eller andet sted, så, så udvider man regnum. hen ad vejen, ja. men men altså, så, vi sige, Nogle af de der artikler, jamen, jeg, altså, jeg forstår godt, at der er ikke noget værre for patienter end at miste en kære eller blive behandlet, så man ender med at blive invalid. Det er jo ganske forfærdeligt, men, men, men der, sidder, der sidder altså en meget samvittighedsfuld person på den anden side af bordet også. Ja. Ikke? Vi er kun mennesker, ja. kan man sige. Det er vi nemlig alle ja. sammen. Ja. Det er en meget, meget smuk måde at slutte et øh, meget interessant program af på. Ja, det vi er ved at for tid. meget lærerigt, må ja. man sige. Og tusind tak til Anne-Marie Amtoft, ja. sin mor, ja. for at komme forbi så og fortælle os, om han her til. tak. Ja. Og øh, til dig, kære Lytter, så er der jo ikke andet at sige, end at øh, vi lyttes ved på tirsdag. Ja. Øh, du kan gå ind på vores Facebook-side. Facebook.com Slash Og der kan du altså trykke like og få opdateringer fra os <går> Men du kan også bare gå ind og se for eksempel Hvis du vil se eh, verdens første røgnbillede nogensinde Som er taget af forskerens kones hånd Fed type at være Kan man sige Bærtæ Og øhm, så kan du altså podcaste Dette program meget snart På iTunes ja. og øh, Indtil der så må jeg have en dejlig aften Dejlig dejlig aften Vi slutter af med Otis Redding Try a little tenderness